זוכרת הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה זה צהל, הוא מורב ורבם באופן ישיר או באופן עקיף של כל צוות הרבם בישיבה. וממנו למדו, ממנו ומתלמידיו, ממנו קיבלו הדרכות.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 אלא מי שנתמלא קריסו, לחם ובשר. הלחם ובשר הוא לידאה האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצוות. מי שנתמלא קריסו מהאסור והמותר, זאת אומרת מי שבקיא בכל המצוות, זמן הרם הורד להיות בקיא בכל המצוות, ואשון הדבר לא להיות בקיא בשס. זו הייתה משהו, זו הייתה שום אפשרות אחרת. היום יש לך ספרי קיצורי. ‫אבל רמב'ב, לכאורה, עשה ‫לכאורה האפשרות כזאת, כזאת שהוא כתב ‫תדה חזקה, ולכן יצאו נגדות. ‫טוב, בקי ברמב'ב. ‫ואף פיש שדברים האלו דבר קטן ‫קראו אותם חכמים, ‫שאמרו חכמים דבר גדול, ‫מעשה מרכבה, דבר קטון, ‫הוויות, דבי ורעבה, שזה השעס. ‫אף הפי רואים אין לאקדימה ‫שהם מיישבים דעתו של אדם תחילה.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 שהתשוקה הפנימית של קריבת השם היא חזקה, מתעלה ומתגברת, שלא מנוח לנפש, ואינה מסביעה את בשום תוכן רוחני וקדושה בעולם, כי אם עם ההיגיון הפנימי המדבר ברזה של עסק בתורה לשמה, שעל זה שנינו, וכל העוסק בתורה, הרי זה מתעלה.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 יש לי שיגי לעסוק בדבר הזה. יש גם איזה שאלה, שלומדים, איך לומדים? ממי לומדים? שאלה מאוד חשובה? אגל, זה בכל התורה, ומברוחד בעדינים הללו. ככל שהדברים יותר גדולים, יותר גדושים, יותר מיוחדים, דושה ותארה, וגם צריך לדעת, מי מקיבל אותו אדם? מי הוא? מהאישיות? מה העמידות? עד פשוטים. והרב אומר, לפסקי הבד של אירות התורה,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 כמו שאמרנו, עוד שעס, חן ארוך, רמבה, צפרי היסוד של האמונה. אבל כיוון שאור הנשמה מתפרץ, נהיה צריך לתן לו את חופשו. שילך מתרחב, יצייר, ידמי, יסקיל וישיג, ישאף, ישתוקק, עדל וגבי גבוהים, כרו שורשו, חיי נשמתו, אור חיי נשמת כל עולמים, אור אלעליון, טובו והדרו. אז זמנים גם. עוד דבר קבוע. איך אתה צריך לדעת? אני חושב שמה שצריך לקנות בישיבה, בין היתר, זה את הפתיחות. מה זה הפתיחות? זה אומרת, זו היכולת להיות עוסק בכל דבר, שתהיה לך גישה, שתהיה מחובר לכל דבר ודבר. זה אומרת, ללמוד דו גמריים ראשונים, שתהיה שייך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 זה חיות. זה לא צריך כל הזמן ככה למעלה ולמטה לעלות אץ' בשמיים ויתרסק. לא, דעת זאת מאוזר, אבל בתור זה יש עוד די יש תקופות שונות. לחל בישיבה פה, באמת אנחנו פותחים את כל המרחבים, כדי שאמת כל אחד ואחד ימצא את הנתיב שלו, או אלא במיוחד את כל הנתיבים.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 ولחין הלגילה מתומצת בקבולות שיאנו אומר אלחאם קרוב יחוש. זה סינית לא נistar חפץ לadar תומצומן וקבול. לא נistar אמונה אין זה לא כמו אלחאם. אלחאם הסבר שדבר בתנказות לא מקום בסיום. כן לא מותר עשו. תאור מותר. תאור אתה מי? זה מתומצת? זה הסבר שדבר צריך להיות חמור. יש גבולות. אמונה אין חובה מאוד. ולראם שניסה ליקבואה, שזגימ